durant la sessió inaugural la de l'Assemblea Anual de l'Organització Mundial de la Salut, a l'hora de dilluns passat, el científic belga, expert en temes d'alimentació i relator de l'ONU, Olivier Schutter, va deixar anar un missatge d'alerta. Les dietes poc saludables representen avui dia una amenaça més gran que el tabac per a la salut global. L'afirmació podria semblar exagerada, però el cert és que l'informa, que ha analitzat de manera més exhaustiva les causes de mortalitat de prematura en diferents països del món. Situa la mala alimentació com a primer factor de risc per a la salut en diversos estats, entre els quals l'espanyol. El desigualtat darrere de la dieta, aquest estudi de referència ha dut a terme per l'Institut For Health Metrics and Evaluation, amb seu a Seattle, identifica l'elevat índex de massa corporal, un problema que no deixa de ser conseqüència d'una alimentació poc equilibrada, com a segon factor de risc de malaltia per als ciutadans de l'estat espanyol. Ja en tercer lloc, a la fatídica llista i apareix el tabac. En quarta posició se situa la hipertensió, en cinquena la diabetis i en sisena el sedentarisme. Les dades que disposa l'Agència de Salut Pública de Catalunya se diuen força amb aquest rànquing. Segons la Subdirectora General de Promocions de la Salut, Carme Cabezas, a Catalunya, es produeixen unes 9.000 morts anuals relacionades amb el tabaquisme, mentre que la xifra de defuncions lligades a l'alimentació, l'obesitat i el sedentarisme s'eleva a 11.000 anuals. Ha estat científicament demostrat que una mala alimentació incrementa el risc de tenir càncer, obesitat, malalties, cardiovasculars, diabetis, etc. És evident que l'alimentació és clau, per això no pot fer desviar l'atenció del tabac, ha advertit Cabezas. Catalunya forma part del bressol de la dieta mediterrània, però malgrat la disponibilitat d'aliments saludables i de les evidències científiques que valen els beneficis d'aquest patró alimentari, el cert és que se segueix més aviat poc. Segons l'estudi Enrique, sobre una escala de 8, l'adherència a la dieta mediterrània de la població de l'estat espanyol se situa en un 3,5. Un altre indicador que dona bona mostra de la situació actual és el percentatge de població amb accés de pes. Un de cada dos adults catalans té sobrepes. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91 91.6 de la FM, això és tot un poble, aquí us parla i acompanya Cristina Paniello, Pere Navarro, Francisco Miguel i Jordi García. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi García.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 com ja coneixeu, la nostra escola porta sis anys lligats, bueno, sis anys de lluita reclamant la construcció de l'escola definitiva mentrestant, seguint bar en barracons i tot apunta que serem la primera escola de Barcelona on uns nens i nenes on uns nens i nenes hi faran tota l'educació primària. Des del passat mes de desembre, quan se'ns informa que les obres de construcció s'iniciaran l'any 2015, hem negociat amb l'administració, a districte de Sant Andreu i el Consorci d'Ensenyament, la necessitat d'una ubicació pròxima, amb una infraestructura suficient per a una escola fins sisè curs i a un espai urbanitzat i lliure de les molèsties pròpies d'unes obres. S'acaba el curs escolar i malgrat les converses i concentracions realitzades per la comunitat educativa, fins al moment no tenim resposta respecte a quina serà l'ubicació provisional de l'escola el proper de setembre, l'escola ha d'estar traslladada en condicions òptimes per iniciar la normalitat del curs escolar. Per aquest motiu i després de sis mesos de negociació, hem decidit fer un pas més. Avui, a partir de les 5 de la tarda, iniciarem una tancada reivindicativa a l'escola, reclamant a l'administració que acordi, abans de final de mes, la ubicació provisional de l'escola i que s'inicin immediatament les obres necessàries per a ubicar els barracons al nou entorn per a les famílies de l'escola ens tancarem i durant tot el dia l'escola estarà oberta a altres escoles, associacions particulars i mitjans que ens vulguin acompanyar donant suport i donant-nos suport. Hem preparat activitats, tertúlia cafè per les famílies a les 10, esmorzar a les 9.30 i altres tallers infantils famili i familiars al llarg de la jornada de divendres i dissabte, obertes a tots aquells que hi vulguin participar. Us demanem un com és el vostre suport per fer la màxima difusió de la nostra reivindicació. Tot això és el que signa doncs, el comunicat de l'AMPA de la maquinista. I més coses encara que tenim per comentar-vos perquè ahir es van desenvolupar els Jocs Florals Escolars 2014 a Sant Andreu. Ahir es va celebrar al Sant Andreu Teatre l'acte de lliurament de premis dels Jocs Florals Escolars del districte Sant Andreu. Al llarg d'aquest curs n'han pres part 35 centres escolars de primària, secundària i educació especial, i s'han presentat un total de 308 textos en les modalitats de poesia i prosa. També hem d'informar-vos de la presentació de projectes residents a la Fabra i Coats. Avui a la Fabra i Coats, Fabrica de Creació, obre les portes tal i com ja va fer ahir amb motiu de la segona jornada en procés, una presentació col·lectiva de tres projectes artístics de, de la temporada actual de residències. Ah, és per penficció, sonora, red... Red 927 combina poesia, direcció i ficció s'honora per generar un món d'atmosferes que ens centren en el sentit de l'escolta i la seva posada en escena. L'obra, signada per Elisabet Fernández, d'Ibe Divoso, José Luis Cabeza, pren com a punt de partida un estil narratiu que co copava les zones de ràdio a mitjans del segle XX. L'associació cultural Pleetics presentarà un fragment de l'obra de Teatre Pensa malament i l'encertaràs, la trama tramada la qual, construïda de manera col·lectiva i dirigida per Raimondo Morte, s'emmarca en el context de l'assetjament immobiliari. Sense conèixer l'origen de la història ni veure'n el desenllaç, el públic es podrà apropar al fenomen del moving a Barcelona a través d'aquesta peça d'esperit crític, elaborada per un equip de creadors escènics emergents i compromesos amb el seu entorn social. De la fusió de teatre físic, poesia i música sorgeix Degustació Víceres, una adaptació d'algunes escenes de l'obra Víceres creada per de Skin, especialment per En, per a, en procés. L'obra convida a un viatge col·lectiu i íntim en el que l'espectador recorre un itinerari compost per tres ambients diferents, un espai físic que se'l presenta com un sistema corporal viu i femení. La presentació d'aquests projectes es farà avui a partir de les 8 a la Febre i Coats. També hem de dir que continua la tretzena mostra de curtmetratges del Dr Mavius. Si encara no teniu plans per aquest dissabte de reunir els vostres col·legues, parelles i rotllos d'una nit i portar-los a la mostra de curtmetratges més teatral de la ciutat com tal, el doctor Mavius. La mostra de curtmetratges d'Autor Mavius es presenta a Sant Andreu en la projecció de fins a 11 curtmetratges. Entre els curtmetratges, com sempre, es comptaran presentacions teatralitzades per enguany aniran a càrrec de, de Xanclets i en, i en Salva Soler. Un any més, el millor talent internacional en l'àmbit cinematogràfic a Sant Andreu. Demà dissabte a les 9.30, Pista Aura, carrer de Aura, Aurora, 24 a Raval Metro, Sant Antoni Pararel, presentador de Xanclets. També hem d'informar-vos que aquest cap de setmana es realitzen les festes de primavera 2014. Un any més, la Federació d'Entitats de l'Harmonia organitza les festes de la primavera, que es faran entre avui i demà a Can Fabra. Avui a les 6.30, acte infantil. Pantoné Brothers presenta Oli Brother, a càrrec de l'Harmonia. A les 9 hi haurà la botifarrada, a càrrec de per a Bertran, botifarra pa amb tomàquet i fruita, i tot això doncs, a un preu de eh, 4 euros. I a les 10 de la nit, concert, eh, concert amb Escabloris, eh, Poca Broma i Pedís, Sant Andreu, a càrrec de la i Jaume I. I l'últim punt abans d'acabar aquest primer repàs de notícies, ens porta cap al Museu del Disseny de Barcelona, que us ofereix un itinerari guiat per Sant Andreu. El Museu del Disseny de Barcelona planteja dos itineraris guiats, Sant Andreu de l'Agricultura i la Indústria a l'alta velocitat i Passat i Present Urbà del Disseny U Barcelona. Els dos barris tenen un passat industrial molt important i viuen, en, i viuen el començament del segle XXI en plena transformació. Els dos itineraris proposen explicar la història, l'evolució i la transformació d'aquests dos barris des del segle XIX fins a l'actualitat mentre es descobreixen alguns dels edificis més singulars de cada època. A través d'alguns edificis representatius, com ara la Casa Bloc i els plans urbanístics, es pot explicar l'evolució a Sant Andreu, des de finals del segle XIX, en què era un municipi dedicat a l'agricultura i a la indústria fins a l'actualitat, moment de plena transformació per la reconversió dels terrenys de les antigues casernes militars, l'arribada del TGB, la construcció de les noves estacions de Sant Andreu i Sagrera i la futura obertura del Parc Lineal. Calendari aquest diumenge, durada de la visita tres hores. Preu. El preu són de 8.50 euros per persona i podeu doncs, obtenir més informació i reserves al telèfon 932 56 68 01 de dimarts a divendres de 10 del matí a 1 del migdia i els dijous de 3 de la tarda a 2 quarts de 6 de la tarda. També dir-vos que el punt de trobada on es realitzarà aquesta, aquesta trobada doncs, serà el, el xanfrà del passeig de Torres i Bages en passeig de Santa Coloma, tot just al costat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres recomencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació aquí en el Tot un Poble. Fins ara! a mordar quan ha sortit tres arrempell no ho admetràs però et veus en el mirall del sensor i et trobes guapa uns amics fan sonar el clac són des de l'altra banda del carrer mm, Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs tal com us hem informat en començar el programa d'avui, aquesta tarda, a partir de les 5, hi haurà una tancada reivindicativa a l'escola La Maquinista. I perquè ens en parli, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic a la vicepresidenta de l'EMPA de La Maquinista, la senyora Olga Polidó. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, avui aquesta tarda es farà una tancada reivindicativa a l'escola de Maquinista, oi? Sí, sí, sí, així és. Bueno, com ja sabeu, perquè hem parlat en alguna ocasió abans, mm. eh, fa uns quants mesos que estem esperant que ens comuniquin quin serà la nostra ubicació eh, provisional, opcionalment per mentre ens construeixen l'edifici definitiu, i la veritat és que no tenim res per l'administració i per això bueno, hem decidit fer unes que ja portem fent algunes quantes i aquesta bueno, pues és una, una tancada que fem a l'escola eh, bueno, que començarà avui amb uns tallers i unes tardes i acabar demà doncs amb més tallers per tota la família. Mm -hmm. perquè segons el que hem llegit del comunicat eh, l'escola porta ja sis anys eh, de lluita reclamant aquesta ubicació definitiva que pugui doncs, facilitar a l'escola de, de, de poder exercir amb la, amb la seva habitual tasca no: Sí, és així és. nosaltres portem sis anys de docència en aquest centre mm -hmm. i des dels anys que estem en Barracons els primers tots tres anys hem estat lluitant perquè ni tan sols un terreny on ubica l'escola definitiva. I ara que ens no fa falta que es construeixi, i bueno, mentre ens construeixen ens han de reubicar, i encara no sabem on ens ubicaran i bueno, pues nosaltres seguim la nostra lluita. No, de fet, no hem parat en sis anys, quan no ha sigut per una cosa, ha estat per una altra. I bueno, la veritat és que tenim unes famílies en el centre i, bueno, això també ens ajuda bastant a l'hora de, de, de poder fer accions com aquest. Mm -hmm. Perquè el que sí que hem de dir és que s'acaba el curs escolar i, eh, tot i les converses i concentracions que heu fet per la... I parlar amb la comunitat educativa doncs al final sembla que no, no hi ha una resposta no, al respecte. No, el, el tema és eh, que ara el l'1 de setembre hem d'estar reubicats a, a, la, a la nova ubicació, allà mm. on sigui i clar, el temps corre en contra nostre perquè fer tot un trasllat d'una escola eh, requereix un temps, no es fa en dos dies mm. i clar, se'ns acaben els plaços, eh, segons nosaltres eh, el i ha passat, per així dir-ho, perquè ara ho veiem tot molt contra la llotja i nosaltres seguim sense tenir una resposta i mm. no ja ho faig bueno, això. Mm -hmm. Bé, sembla que tenim alguna dificultat tècnica, a veure si pots trobar un lloc que puguem sentir-ho bé. Vale, és que no, no, no, no puc, estic a un lloc i no em puc moure gaire. Eh? No, ara, ara, ja et... Ah, sí, ara et sentim bé, sí. Vale, vale. Doncs sí, el que, el que dèiem era que el, el dia 1 de setembre doncs, ha d'haver-hi una ubicació definitiva, no? Sí, sí, així és, així és. I, uh -huh. bueno, eh, com deia, doncs que per, per nosaltres la, la data límit ja ha passat i, i necessitem eh, saber urgentment on ens ubicaran provisionalment aquests tres anys i això és el que reclamem, o sigui, amb les nostres últimes accions eh, això és el que estem reclamant. Uh -huh. Perquè l'administració fins ara, doncs, uh, estat, necess... bé, de fet el que nosaltres sabem és que hi han hagut dues posicions uh, una mica enfrontades, no? Sí, així. És. Eh, eh l'administració ens va proposar una ubicació, aquesta ubicació va crear un un confuntament veinal perquè ja... que en nosaltres de aquesta ubicació i per eh, part de tot una mica, sembla ser que estan buscant una ubicació que ens beneficiï a tots mm. o que no perjudiqui a ningú, per així dir-ho o que no perjudiqui als veïns i, bé, bueno, com estan treballant en això això és el que està molt bé jo havia d'estar de els eh, primers dies d'abril que a part va ser quan vam parlar tu i jo crec l'última mm. vegada mm. i, bé, bueno, doncs estem a 23 de maig i, i, i encara seguim sense saber eh, on anirem nosaltres. Parlem amb l'administració. L'administració és propera eh, en aquest sentit a nosaltres que quan ens hi preguntem eh, sempre ens contesten, estem negociant. O sigui, no, no és que ens donin llargues ni molt menys. Sabem, suposem que les negociacions eh, són unes negociacions doncs, eh, que, que s'estan fent una mica faragoses i llavors doncs, bueno, eh, van passant els dia. I com et deia, tot aquest temps és que nosaltres per, per, per tenir les condicions òptimes de fer un trasllat. Uh -huh. Doncs el que siguem sí de dir és que aquesta tarda a les 5 s'iniciarà doncs, aquesta tancada reivindicativa. No? Sí, sí així és. Farem uns tallers tant per adults com per nens, com per infants, o sigui, per, per tallers dirigits a, a públic de tota la serat, tallers molt diferents, com fer sabó a partir d'oli reciclat, com fer manualitats, com un taller de febillanes, bé, bueno, fem diverses activitats durant aquesta tarda, farem unes xerrades també, i de mal de matí començarem amb un esmorzar i també estarem fins a l'hora de dinar fent tot de, de tallers pels diferents gustos de tota la comunitat. Perquè creieu que aquesta tancada reivindicativa pot servir per mm, desbloquejar el, aqu aquest afer? Així ho esperem. I així, bueno, així ho fem. De fet, no és la primera que fem. Ja en, mm. hem fet alguna altra. I la veritat és que ens va servir bastant per desencallar, almenys pel ressò mediàtic, no? Eh, mm. I, bueno, pues esperem que, que, que això sigui pues una mica el de donar i eh, que puguem tenir una resposta el més aviat possible. Mm -hmm. I, i, I compteu amb, amb algun recolzament d'algunes entitats d'aquí de la zona? Bé, bueno, tenim, tenim bastant recursosament de, de moltes entitats de, del barri del districte. La pas, eh, hem estat també parlant aquest dia amb la TNU Harmonia que ja sabeu que ells també aquest cap de setmana tenen un cap de setmana força reivindicatiu i uh -huh. bueno, amb, amb diverses entitats associacions de veïns que ens recolzen sí, tenim, tenim força, recolzament la veritat és que els agraïm molt a tots els que els estan fent. Sí, perquè precisament hem de dir que a principis de setmana vam rebre un altre comunicat vostre donant suport a Harmonia. Sí, sí, sí. I, i nosaltres ens repulsem en la seva lluita, en el seu somni perquè ells tenen un somni i nosaltres i el nostre somni és tenir una escola i el seu és poder gestionar el casal així que, bueno, una mica estem tot tots en la lluita per, per les coses del barri i del districte que a part són un bé comú per a tots mm. D'acord, doncs estarem expectants a veure què és el que passa amb aquesta tancada si hi ha alguna resposta al respecte doncs ens la feu arribar us avisem de seguida i ja esteu convidats a venir a aquesta taró demà a participar dels de, de tallers i de les activitats que fem. D'acord. Molt bé. Moltes gràcies, Jordi. Doncs que molt bé. Adeu, gràcies. Adeu, Andy. Molt bé, doncs tal com us deiem. acabem de parlar a Molga Polido, que és precisament la vicepresidenta de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes d'aquesta escola, la Maquinista. Que, segons ens s'ha fet arribar aquest comunicat, donc l'escola porta sis anys llargs eh, de lluita. I el que volen doncs, és una mica a veure si és possible desbloquejar aquest tema perquè hi hagi doncs, un, un lloc on es pugui ubicar aquesta escola i que els alumnes doncs, no hagin de continuar en doncs, barracons, que és el que s'ha fet eh, fins ara. No? Eh, segons també diu aquest comunicat, doncs han estat negociant amb l'administració i el que volen doncs, és una ubicació pròxima que eh, faciliti doncs, eh, que aquesta infraestructura doncs, es pugui portar a terme abans de d'arribar a l'1 de setembre, que és quan han d'obrir el, el curs escolar. No? Mol, doncs el que fem ara mateix una petita pausa i tornem tot seguit a més informació aquí en aquest programa. fins ara Trist Això no ho tenia. Tantar creure en tu Sé que podries estar segur Si et tinc que el meu csta, Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia Tot un poble Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i avui em dedica l'associació de veïns Sant Andreu Nord Tramuntana està fent una acció reivindicativa també eh, per parlar de salut als nostres barris i precisament doncs, tenim a la banda de fil telefònic un dels membres d'aquesta associació com és el senyor Carles Blanc, molt bon dia Sí, hola, molt bon dia. Mira, acabo d'escoltar i tinc que fer una rectificació. No solament som nosaltres com a Associació de Vins de Tramuntana, sinó som totes les entitats de l'Alfat amb molts de veïns. Molt bé. És a dir, que hi ha una, un grup important de gent eh, treballant en aquesta acció reivindicativa. No? Ara mateix, aquí dintre de la conselleria, que la tenim totalment ocupada, sirem unes 80 o 90 persones, i cada cop s'està ocupant més gent. Mm -hmm. Jo faria una crida a tot el que estigui escoltant i que vulgui defensar la salut pública que vingui a la, aquí a la conselleria i a recolzar aquest moviment, la Bària Blanca per la Sanitat Pública. Mm -hmm. Perquè quin és el motiu d'aquesta concentració? El motiu ve donat pel tema de la llistes d'espera. En el seu moment eh, es va fer una campanya per denunciar eh, el retras, l'enrederiment que hi havia amb la llistes d'espera i aquesta campanya que va fer tota Catalunya va tindre, eh, va tindre diguéssim, es el... va aconseguir demostrar que hi havia més de 180.000 persones, 180.000 catalans en llistes d'espera, com mm. així mateix va reconèixer en el seu moment el, el senyor Bois Ruiz. Mm. Però també el senyor Bois Ruiz va dir que eh, això hauria de posar-li remei, i el remei doncs està clar quin és el remei el remei vol derivar tots aquests pacients a l'empresa privada a les empreses dels seus amics, com per exemple el Capio, com per exemple la, la, la línica Sant Jordi mm. i nosaltres entenem que havent plantes eh, públiques tancades, que no quiròfans tancats públics i treballadors públics disposats a treballar, no pot ser mai que els diners públics vagin a parar a la privada, tenir mm. tota aquesta infraestructura exacte perquè la, la clínica Sant Jordi està ubicada aquí a, a Sant Andreu i suposo que també deveu, deveu parlar d'aquest tema. No? Sí, sí, la clínica Sant Jordi, segons que informat, ha fet una ampliació per poder rebre a uh, tota la gent de la derivació de les llistes. I nosaltres entenem que això és una cosa premeditada, que ja ho tenien clar, de fer-ho, que s'ha fet una obra no es fa un dia per l'altre, però igual que s'ha fet a la Clínica Sant Jordi, s'està fent altres clíniques, i per això eh, la idea que tenia el senyor Boi Ruiz de, primer, eh, col·lapsar les llistes d'espera per després vindre aquesta solució, és com soltar els ratolins per després vendre'ns els gats. I no, uh -huh. ja tenim els nostres propis gats, que són públics. Uh -huh. mm, tenim a la nostra companya Cristina, que també té alguna pregunta a fer. Sí, eh, hola Carles. Bon dia. Sí, bueno, m'agradaria una miqueta que m'expliquessis una miqueta, doncs, eh, com us esteu, una mica això de, no, que ens estaves comentant, com us esteu mobilitzant, com us esteu una miqueta reivindicant per aconseguir l'objectiu marcat, una miqueta de, les mesures també que esteu donant a terme, vull dir. Bueno, avui és l'inici d'una campanya, que hem fet una roda de premsa a la FAT a l'hora que estàvem fent l'ocupació i s'ha pogut transmetre per streaming, totes les televisions, si volen i poden, si poden, perquè les deixo els seus caps, poden passar totes aquestes imatges. Ara mateix aquí hi ha un fotiment de, de càmeres de televisió, filmant, però no sabem si ho passaran als frediaris, perquè és dia de campanya. Això és el començament d'una campanya que hem començat ocupant aquesta conselleria, però que això continuarà en plan perquè mantingueu ràpid, en plan de lloflauta, fent ocupacions i denunciant això de la derivació de les empreses privades. És una campanya totalment ciutadana, sense segles, sense sigles, sense banderes, i l'únic que busquem és la unitat de tots. Estem oberts a tots els partits i a tothom que vulgui lluitar sense sigles, per la sanitat pública. Uh -huh. Per tant, aquesta, aquest tema està més en, en flor de pei, no? De tots els veïns i veïnes que en aquests moments estan ocupant aquesta conselleria. Sí, sí. Ara mateix eh, la policia està bueno, desbordada, perquè som bastanta gent i, i al final, mica mica, estem fins i tot pujant al la planta de dalt, sense donar-nos compte. Eh, hem col·lapsat a la, la conselleria, sí. Uh -huh. I què és el que voleu aconseguir? A... Volem aconseguir que vingui el Rui a parlar amb nosaltres perquè som nosaltres qui li paguem amb ell. Avui sabem que tenia una reunió del Consell Consultiu, que està només travessant una vorera d'aquí a allà. L'únic que té que venir a parlar amb les persones, amb el poble que estem organitzant i dir-nos per què vol fer aquest tipus de, de derivacions a la privada de manera que en campanya d'eleccions, de la mateixa manera que va als pobles i que de la mateixa manera que va als centres cívics, doncs que vinguin aquí, que nosaltres també el volem escoltar i parlar d'ells. I estem en això, reivindicant que vingui i aquí estarem fins que vingui. I aquesta campanya la, la que l'acabeu d'iniciar fa, sí. fa poc, no? Sí, sí, aquest matí eh, la comencem fent aquest, amb aquesta opció. L'han portat de forma secreta, no, no han fet cartell i han comunicat res perquè volien eh, doncs dic, entrar de forma subversiva i... Bueno, Humilment, creiem que ha sigut un èxit de, de gent i d'organització. Molt bé. Doncs Carles Blanc, esperem que doncs, aquesta campanya es, es pugui portar a terme. No sé si quant de temps teniu pensat a estar en aquesta conselleria? Home, d'entrada, la idea prim primegènia que tenia era estar fins a les 3 de la tarda, el qual jo demanaria, si és possible, que tots els veïns que s'estiguin escoltant Torreia de Trinitat, qui pugui, que s'apropi, que ens farà un gran favor a tots els catalans. D'acord, doncs, Carles Blanc, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem doncs, que es vagi arribant a, a bon port. Vinga, gràcies. La salut no se viende, se defiende, salud. La salut, vinga, que vagi molt bé. Doncs el que fem ara mateix serà eh, comentar-vos algunes de les informacions que tenim aquí a sobre la taula, com per exemple doncs, eh, parlem de la Nau Ivanov, que us ofereix eh, aquests dies l'obra Tragèdies. La Nau Ivanov... Al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix més diumenge la representació de Tracèdies, a càrrec dels, Car... dels Carmen Sunyer. Què és Tracèdies? Doncs podem dir que és una exposició, una exposició teatralitzada sobre la vida, l'obra i la mort d'un dibuixant únic on es barregen la bogeria i la por el fracàs d'un home i la seva generació. Són històries trencades, buides, breus, eternes, són objectes, olors, són cops. I J.K. Blackwell va ser i és potser encara la veu més brillant en temps de crisi. i Ordenar la seva desesperació ha estat una feina apassionant i és un plaer presentar-vos a la, la nostra tasca. Doncs el seu espectacle no estarà costat dins de l'etiqueta de teatre de text, o teatre musical o gestual, no conceben aquesta categorització, sinó que aposten per una teatralitat on el cos, la veu, la paraula, l'acció, l'espai sonor i l'espai visual siguin eines utilitzades amb la màxima llibertat per expressar aquest petit tros de vida. Horaris avui de a dos quarts de nou i a dos quarts de deu. Demà dissabte, dos quarts de vuit i dos quarts de nou. Diumenge a les 6 i a les set. La durada és de 60 minuts de l'espectacle en català, l'entrada val 12 euros i pels amics de la nau, de la nau doncs hi ha un 50% de descompte, o bé don't també podeu també aconseguir les vostres entrades una hora abans de taquilla, a taquilla. Molt bé, doncs el que també volem informar-vos és que tenim dues adreses de contacte, una és informatius@rtv/h-mitjafaema.com i l'altre el nostre número de telèfon, el 93-345-6454, el qual doncs, podeu utilitzar, posar-vos en contacte per eh, fer-nos arribar doncs, tota aquell, tot aquella mena de queixes, dubtes i suggeriments, i fins i tot la vostra opinió, o fins i tot si sou una entitat o sou un, una agrupació, doncs, fer-nos arribar a les vostres activitats aquí en aquest programa. El que fem ara mateix, una petita pausa i tornem. a l'infinit Sempre he buscat l'última estrella Sempre he pensat Sempre m'han dit Que el món és una meravella Jo que en les nits de somni ve. Blends them salt, see them fire jugad navido barkia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 Doncs ja som aquí una altra vegada per informar-vos que un any més la Federació d'Entitats de l'Harmonia organitza les festes de primavera que precisament es comencen avui i que també duraran demà a la zona de Can Fabra. Doncs per parlar-nos tenim a l'entitat organitzadora d'aquestes festes de primavera com és l'Harmonia i en el seu nom doncs parla en Xavi Serrà. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs comencen avui no aquestes festes. Sí, comencen avui. Aquesta tarda comença amb una actuació infantil, mm. eh, a les dues quarts de sis de la tarda. Uh -huh. I llavors doncs, també, també tenim una petita ludoteca amb jocs, per tothom que els vulgui apropar doncs, pugui jugar d'una manera lliure. Uh -huh. I després, doncs, ja al vespre, ja tenim un sopar, un sopar que organitza una entitat de Sant Andreu, que és l'agrupament Escolta I de Parabertran, Uh -huh. eh, també tenim ron cremat, fem el joc del quinto i tot seguit hi ha un concert eh, un concert organitzat organitza Escolta Jaume primer. És a dir, que esteu prou animats avui com per sí. sortir al carrer i fer... De... Sí, sí, uh -huh. sí tot i la situació, tot i eh, el conflicte doncs, que encara està ben punyent doncs, tot i nosaltres i amb el nostre compromís de dinamitzar doncs, Sant Andreu amb activitats culturals. No? Uh -huh. A nosaltres l'última notícia que ens ha arribat al respecte de, del tema de, de l'harmonia del casal de barri uh -huh. és que el senyor Raimon Blasi el que us oferia era una cogestió, no? Uh -huh. mm, això és correcte? No, no, això no és veritat. Eh, el que ens ofereix és un pagat, uh -huh. ens ofereix un bé, doncs, eh, una proposta que no s'encaixa amb la realitat de l'equipament, que no encaixa amb la realitat de les nostres necessitats uh -huh. i, i, i, i no és l'objectiu de la federació. L'objectiu de la federació és gestionar l'equipament. Uh -huh. Ampliant-ho a, doncs, a tothom que vulgui participar, això és evident, però no ens ha O sigui la cogestió és un eufemisme eh, per acabar continuant dient el mateix que és que privatitzarà l'equipament i la gestió la portarà una empresa privada i això eh, en aquest cas concret nosaltres doncs, no ho podem permetre El que passa és que també ens ha arribat la informació que ara per ara, qui té intenció de portar aquesta, aquest equipament són el, els de l'iniciativa Andreuenca, no? Bueno, eh, sí, sembla ser que ens doncs, va sortir un llistat el dijous de la setmana passada on anunciava doncs, públicament que hi havia 19 entitats doncs, que es tenia ja en llista doncs, eh, doncs, per haver de, ocupar aquest espai. No? Uh -huh. Bé, el que el senyor Blasí pretén fer no un casal de barri, no un hotel d'entitats, sinó un magatzem d'entitats. Uh -huh. Llavors, eh, tornem a que això no s'adequa a la realitat del projecte, no s'adequa a les necessitats de Sant Andreu. Uh -huh. eh, penseu que d'aquestes 19 entitats d'aquí doncs, eh, del territori tot just en són 6, la resta mm. fins a arribar al 19 són entitats que doncs, tenen el seu social, Arell de Mar, Esplugues, Manresa... Llavors mm. és evident doncs, que no deixa de ser una estratègia més doncs, per, per evitar allò que és inevitable, no? que és que eh, doncs, sigui Sant Andreu qui, qui porti la docentana, en aquest cas, de, de l'equipament. Per tant, no estaríem parlant d'un casal de barri, en aquest cas? No, en aquest cas no. És a dir, pot posar el cartell casal de barri, però si la intenció és la que el senyor Blasi doncs, eh, manifesta una altra vegada i una altra, el que tindrem serà un magatzem d'entitats. Nosaltres uh -huh. hem tingut a veure a parlar amb totes aquestes 9 entitats, els hem informat de com estava aquest procés i també d'alguna manera doncs, els, hem, els hem explicat eh, quina era la situació és evident que la situació doncs, eh, doncs, eh, que ells personalment tenen, que evidentment és molt respectable, és la manca d'espais per magatzems. Ningú té mm. la intenció de cogestionar ni de gestionar, o almenys no era la seva idea inicial. Per mm. tant, ha eh, comunicat el que anuncia, doncs, mm. home, eh, si més no, falta una mica doncs, a, a la realitat o a la veritat, no? perquè de totes les que hem parlat, encara és hora que algú ens digui si sí, sí, nosaltres volem cogestionar aquest equipament. No? Mm. El que necessitem és un espai de magatzem, és un espai de d'emmagatzemar o d'exposar el nostre material, i que, no, i que no és el cas. I aquesta necessitat d'espai precisament es veurà demà a, les onze, a partir de les 11 del matí amb aquesta mostra d'entitats que hi ha organitzada. Sí, a la nostra tenim una mostra d'entitats que no només hi participem les entitats de la federació, sinó ah, és evident que està oberta a tothom, és a fer una convocatòria fa mesos, ah, i són una vintena de les entitats doncs, que participen en aquesta mostra, amb diferents tallers, proposant activitats, eh, i també d'alguna doncs, manera doncs, explicant quina, quines altres associatives que fan, no? A més a més també tindreu actuacions en directe o sigui que... sí, sí, sí, hi han actuacions en directe de les pròpies entitats doncs, que ens proposen doncs, sobretot són tallers que es fan doncs, o bé a l'Associació de Veïns o alguna altra doncs, entitat en drogues, doncs, que té a veure doncs, d'actuar a l'escenari no?, per, per la resta de públic uh -huh. També hi haurà xerrades hi ha, hi ha, un, hi ha un... penso que és un, són activitats molt interessants totes elles vinculades uh -huh. doncs, al món eh, associatiu no? uh -huh. Hi haurà un taller de sexe segur A ah, o... sí de... Sí. hi ha un taller segur que organitzar doncs, una entitat aquí de Sant Andreu uh -huh. que és eh, l'entitat d'amics eh, gays, lésbics i trans de, de Sant Andreu que tenen seu aquí a Camp Portavella i que doncs, aquest és el primer any que col·laboren nosaltres i ens proposen diferents activitats no? uh -huh. després hi haurà un dinar antirepressiu i solidari sí, exactament hi ha un dinar antirepressiu que organitzar doncs, eh, el col·lectiu eh, de solidaritat amb Roger i Mercader que són dos encausats per la vaga general de l'any passat, doncs que els demanen vuit anys de presó mm. eh, per uns fets doncs, que evidentment no només van cometre, ells van fer doncs, eh, el, bueno, mm. el seu lliure dret d'expressió i, de, i, de, i de vaga, no? Mm. I per això els demanen vuit doncs, anys de presó. Llavors hi ha un col·lectiu que ja fa molts, molts, molts mesos que treballen i mm. sempre oferim aquest espai doncs, a algun tipus de col·lectiu que, que té que estar vessant, no? Mm. I en aquest, en aquest cas, doncs, eh, doncs, va per aquí. I després a la tarda hi haurà un vila. Hi ha un cercavila Hi ha un cercavila i hi ha el que nosaltres li anomenem donc la jornada de portes obertes mm -hmm. és a dir, la nostra intenció continua sent malgrat eh, malgrat tots doncs, eh, començar a gestionar aquest equipament i començar doncs, a, a, a crear i a generar les activitats que teníem proposades no? ja que no, no sabem un acord i que hi ha hagut doncs, tota aquesta sèrie de, de males passades per part del districte i, i aquesta poca claredat a l'hora de d'anunciar doncs, les seves coses. A mi mm. m afegir una cosa que és molt important. Sí. Pensem, pensem que, quan comentaves, no ens ha la cogestió, el que ens ha ofert mm. és, una, com deia abans, una cosa que queda molt curta, i que és per salvar una mica la seva pròpia imatge, i si és així de debò, com ell anuncia, com és que no ho va fer el mateix dia que el concurs de Escalava Desert? O mm. perquè no ho va fer el dia que es va fer la declaració pública que dinou entitats entraven? perquè ho fa dilluns passat? Eh, que, que, que darrere d'això que hi ha doncs és evident que hi ha una pressió doncs, que s'exerceix per diferents costats al qual doncs, es ve obligat a fer-nos eh, doncs, alguna mena d'oferta en aquest sentit, no? Però, però no respon a una, en realitat, a una motivació real de que tingui ganes de que nosaltres eh, engeguem aquest eh, projecte co conjuntament, no és així si no s'havés pogut fer molt abans per tant, eh, aquest és un tema que nosaltres personalment ens va semblar bastant desagradable no? doncs que que ara doncs, eh, tingués doncs, eh, que fer aquesta proposta o digués això. El que sí que hem de dir és que aquest xarquevila, que començarà a dos quarts de sis, serà un cercavila on les entitats donaran a conèixer doncs, el seu parer sobre aquest tema. Mm -hmm. Sí, sí, sí. sí. Mm -hmm. bueno, una mica doncs, totes les entitats, veïns i veïnes, tot on convocat i convidat, i llavors doncs, bueno, doncs, eh, nosaltres tenim la intenció doncs, de tot un protocol que tenim marcat, doncs, fer-ho d'una manera i doncs, intentar aconseguir doncs, entrar en aquest espai i llavors a partir d'aquí començar a programar les activitats que, mm. que tenim pensades durant tota la setmana. I una jornada festiva, la de demà, que acabarà a les 10 de la nit amb el correfoc. Hi ha un correfoc a les 10 de la nit, exactament, eh, i mm. amb això doncs, nosaltres aquest any eh, finalitzarem eh, aquests, eh, aquests actes i eh, ens tornarem a trobar durant diumenge, dilluns, dimarts, tota la setmana evident. Continuarem programant les activitats doncs, que, que s'havien de programar doncs, en, aquest, eh, en aquest equipament. Uh -huh. Doncs esperem que aquest equipament i, aquest, eh, i aquesta trobada d'entitats doncs, serveixi per donar a conèixer una mica la vostre parella no? de sobre d'aquest temes. Molt bé, doncs eh, agrair-vos una vegada més eh, aquest espai que vosaltres teniu i doncs, que ens hagi volgut donat eh, veu per explicar també doncs, què, és que, què és el que pensem. Molt bé, doncs Xavi Serra, moltíssimes gràcies i ens retrobem en un altre moment. Gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia. Adéu, siau, gràcies. Molt bé, doncs ja ho sabeu, avui, a partir de dos quarts de set de la tarda hi haurà l'acte infantil per la Tony Brothers presenten Only Brother, que és un acte infantil que el que farà és donar inici a aquestes festes de primavera que s'allargaran doncs, fins dissabte a les 10 de la nit amb el Correfoc, però que també tindran un altre apunt, que és que el dia 31 de maig, si no més normalment és dissabte, doncs a les 5 de la tarda hi haurà una, la primera cursa Masca Solidària per l'Educació Pública, una cursa que és oberta a tothom i que anirà a càrrec de la coordinadora d'empes del districte de Sant Andreu, a la qual cosa vol dir que la setmana que ve... Tornarem a parlar amb la Olga Polidó perquè ens expliqui també aquest tema, de la coordinadora d'empes del, del districte. Doncs ara sí, ara farem, ja anem ràpidament a conèixer quina és la nostra habitual agenda per comentar-vos alguns dels actes importants que hem de tenir en compte de que ara aquest cap de setmanes si ens ho volem passar bé aquí, als nostres barris. Anem a l'agenda ràpidament. Una agenda que encapçalem parlant del Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca que acull l'exposició a l'evolució del vestuari a Catalunya 1714-2014. El Centre Cívic de la Sagrera la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, acull fins al 30 de maig l'exposició a l'evolució del vestuari a Catalunya 1714-2014. Per commemorar el tricentenari d'enguany, es fa un cop d'ubi enrere i es destaquen els vestuaris més emblemàtics que han vestit catalans i catalanes durant aquest temps. No us perdeu aquest, aquesta exposició produïda per TIA. Pusa espectacles. L'exposició es farà dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 4 de la tarda a 9.30 del vespre i dijous de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9.30, l'entrada totalment gratuïta. Més coses a comentar-vos ens n'anem cap al Centre Cívic de Sant Andreu que us ofereix la representació de Germanes. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, número 111, us ofereix fins al l'1 de juny la representació de l'espectacle Germanes. Una comèdia dramàtica que parla de l'amor, de l'amor, de la por als canvis, de la dure del sexe, de l'homosexualitat i de l'esperança de la desesperança del dia a dia. Un crit a la vida. Tot això cuinat a foc ràpid des d'una cuina a qualsevol. És una família com tu, com nosaltres. Molt bé, doncs dir-vos que l'autora d'aquesta obra és Carol López, la direcció va càrrec de Mirna Cambra i el repartiment està amb Marta Genís, Joi Escofet, Carla Vidal, Matilde Fonollà, Guillem Talents i Àlex Coronilla. Es farà una sessió doble avui i demà a les 10 del vespre i després també hi haurà una sessió normal el 30 i 31 de maig a les 10 de la nit i a l'1 de juny a les 6 de la tarda. L'entrada totalment gratuïta, però atenció perquè cal reserva prèvia així que no us quedeu sense poder gaudir d'aquesta obra. Doncs ara ens anem cap al Casal de Barri Congrés Indians que us ofereix l'exposició Dona i Ofici Mostra d'Arpilleres. El Casal de Barri Congrés Indians al carrer de Manigua Nul 25 us ofereix fins al 5 de juny l'exposició Dona i Ofici Mostra d'Arpilleres. Veureu i sentireu de ben a prop el testimoni de vida de diverses dones. Entrada gratuïta. Molt bé. I ara parlem de les activitats de dinamització educativa que es donen als diferents barris de Sant Andreu. A l'escola Pompeu Fabra, carrer Olés, número 19, demà dissabte, de 12 del migdia a una i mitja, hi haurà l'espectacle de Pallasses. La Col i la Figue tenen una missió. Escola i Iglesias... Eh, passeig Torres i Bages 108, entrada pel carrer 5, 75-95, aquest diumenge a dos quarts d'una, a dos. Gincama a la Comissió Esportiva AREP. També tenim d'altres activitats per comentar-vos. Sense moure'ns del Centre Cívic de Sant Andreu, us parlem de transformacions. El Centre Cívic de Sant Andreu al carrer Gran 111 us ofereix fins al 18 de juny una exposició col·lectiva que presenta una triada de treballs dels alumnes que cursen el tercer curs de disseny a la Jotja, Escola Superior de Disseny i Art de Sant Andreu. Prenen com a referència l'obra de l'artista Ramon Guillem Balmes. Els alumnes duen a terme la seva pròpia interpretació. Treballem en la idea del cos, en la metàfora o estructura. I els diferents espais culturals de Sant Andreu encara us continuen oferint aquests dies el calidoscopi cultural. L'exposició Cajamarca en Catalunya, Catalunya en Cajamarca, fins al 30 de maig. L'horari de visites és de dilluns a dissabte de 5 de la tarda a 9 del vespre, el preu totalment gratuït. La inauguració es farà el dijous bueno, 8 de maig a les 7 de la tarda. A l'auditori del Centre Cultural Can Fabra hi haurà actuacions de danses típiques peruanes, organitzat tot això per l'Associació de Peruanos residents en Sant Andreu. I col·labora també doncs, el Centre Cultural de Can Fabra al districte de Sant Andreu. Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, l'exposició Enredant la Troca. Fins al 4 de juliol, inauguració el 26 d'abril a dos quarts de sis de la tarda. El preu és gratuït. Expo... L'exposició rememora la societat del segle XVIII, una societat comercial, dinàmica i amb una gran riquesa cultural. És organitzada pel Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Ja ara us parlem de nosaltres mateixos, de la Fundació Treni Jove, perquè acaba de publicar un llibre d'entrevistes amb petits empresaris i autònoms usuaris d'aquest centre. Un emprenedor ha de conèixer molt bé el sector en què pensa treballar, creure molt en les seves possibilitats i tenir paciència perquè els resultats no seran immediats. Amb aquesta frase, Iman Morlesen resumeix l'actitud i aptituds necessàries per posar en marxa un projecte d'autoocupació. Morlesen no ha passat per una prestigiosa escola de negocis, però parla des de l'experiència com a propietaria de la Huerta de la Villa, una fruiteria que va obrir l'octubre del 2012 al cor de la Trinitat Vella. El seu testimoni i 30 casos d'èxit més han estat recollits en el quadern d'emprenedors publicat per la Fundació Trini Jove, aquí en el turó de la Trinitat número 17. La recent publicació d'aquest llibre d'entrevistes amb els ara petits empresaris i autònoms coincideix amb, la, amb el dèficit aniversari del Pla de la Formació per a l'Emprenedoria empre, impulsat per la Fundació Trini Jove. La Fundació Trini Jove fa una dècada que detecta possibles emprenedors del seu entorn al barri de la Trinitat Vella, els forma, els acompanya en els preparatius necessaris per posar en marxa el seu futur negoci i fa intermediari perquè trobin finançament. El llibre Emprenedors es pot descarregar en versió digital des de la pàgina web www.trinijove.org Molt bé, doncs eh, rectifiquem, és Parlem ara de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us ofereix aquests dies el seu club de lectura.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 Cada mes es reparteix en un llibre que és el que ho en el següent. La temàtica serà general, novel·la, conte, còmic, poesia... I ara també us volem parlar de la Biblioteca Escolar, que és oberta al barri. El projecte de Biblioteca Escolar Oberta al Barri ja s'ha iniciat i acabarà entre els dies 13 i 15 de juny de 2014, tot coincidint amb l'horari d'obertura del pati obert. El funcionament de la Biblioteca Escolar Oberta al Barri és en, és en període escolar, per tant, restarà tancada durant els períodes de vacances escolars. Com el curs passat, dins l'horari d'obertura de la Biblioteca Escolar Oberta al barri, hi haurà un monitor que vetllarà pel bon funcionament del servei i dos voluntaris educatius que ajudaran els nois i noies a fer els deures. Doncs parlem de les dues escoles que estaran obertes aquest dissabte. D'una banda, l'escola Barodoi B, carrer de Tucumán número 1, que estarà oberta demà de 10 del matí a 1 del migdia. Parlem de l'escola Pompeu Fabra, que es troba al carrer d'Olesa número 19, que estarà oberta demà de 11 del matí a 2 del migdia. Els nens i nenes que hi accedeixin doncs, ho faran sota la responsabilitat doncs, de les seves famílies. Els entendreu teatre? Doncs hem de dir que us acosta el teatre com a eina pedagògica. El teatre és una eina poderosa per educar nens i nenes que ensenya a través de l'experiència en viu. Per, per això, entre setmana, es visiten escoles d'arreu que gaudeixen de propestes de música, teatre i dansa. A més, els pares i mares que ens visiten els caps de setmana compten també amb fitxes plenes de jocs i activitats per reforçar la sortida. I també us volem parlar d'una parada de llibres que hi ha a Sant Andreu que recapta fons per projectes solidaris. El mercat de Sant Andreu compta amb una parada de llibres a un euro. Els diners que s'obtenen són destinats a projectes solidaris a El Salvador i a Guinea Equatorial. L'any passat es van aconseguir ja més de 15.000 euros. Darrere d'aquesta iniciativa hi ha un grup de voluntaris de la parròquia de Sant Passià i de l'associació Família Jesús Maria.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 Molt bé. doncs més coses. Parlem ara de la reurbanització i millora de la plaça de la Mainada. Es tracta dels treballs d'aglomerat dels carrers perimetrals a la plaça ubicada entre els carrers Vizcaya, Juan de Garay i Concepción Arenal. Les feines es faran el dia 28 de maig. També hem de parlar de treballs de fresat i aglomerat i de pintat de la senyalització horitzontal que corresponen al, al carril d'aparcament de Joan de Garay a l'àmbit de la plaça, entre Concepció Arenal i Viscaia, que es faran mantenint un carril de circulació de 4 metres al carrer Juan de Garay. Al carrer Viscaia, a l'àmbit de la plaça, entre Concepció Arenal i Joan de Garay, eh, que es faran també amb el tall del trànsit. El 28 de maig de la tarda, doncs també es fan també, treballs també de frase d'aglomerat i pintat de la senyalització al carrer Concepción Arenal a l'àmbit de la plaça entre Juan de Garay i Viscaia, tot mantenint un carril de circulació de 4 metres a Concepción Arenal. I cal destacar que el 30 de maig finalitzaran de manera definitiva els treballs d'urbanització de la plaça de la Mainada i del carrer Vizcalla. Molt bé, doncs ara el que farem serà escoltar una mica de música, a veure què és el que ens té preparat el nostre tècnic per ara mateix i tornem tot seguit amb, alguna, amb alguns repars d'algunes informacions. Fins ara. Doncs, tal Com us hem informat, s'estan desenvolupant a partir d'aquesta tarda les festes de primavera i hem de dir-vos que demà a les 11 del matí hi haurà la mostra d'entitats. Comentem algunes de les entitats que hi participen. La Egeoma I. La de Llibertari del Paloma. L'Assemblea Antifeixista de Sant Andreu. L'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Paloma. El Casal Independentista del Noi Baliarda. El Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius CEPA al comitè, comitè de Sant Andreu Òmnium Cultural. La cooperativa Alborró. La cordada AEE. Els diables del Mercadal Infernal. El grup d'amics eh, gais, lesbianes, trans i bisexuals. El grup de suport a Baguistes 29M. L'hort Aquime Planto. Multireferèndum. La Patxamama a Sant Andreu. El taller d'artesans. Les activitats de la mostra. Anirà a càrrec d'AEG, Pare Bertran, Jocs Infantils AE Jaume I, Jocs Infantils L'Associació d'Avellín de Sant Andreu de Palomar, amb tallers de manualitats CEPA, un tast amb la cuina del sol A la L'acrupació acordada amb un rocòdrom infantil El taller d'artesans, tallers infantils i d'adults I també el troc Andreu, que oferirà un mercat d'intercanvi molt bé, doncs d'aquesta manera arribem al final del nostre programa d'avui. Donar les gràcies al Pere Navarro, a Cristina Paniello i al Francisco Miguel i ens retrobem, doncs, del proper març a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. de seu.